Бункер 18. 40. Мішин попрямував до центральної диспетчерської і мучився думками, що ж робити з родні. Він боявся за свого друга, але не міг нічим допомогти. Двері, за якими його тримали, були не схожі на жодні інші, яких він бачив раніше. Товсті, міцні, блискучі й грізні. Якщо проблеми, які спричиняв його друг, можна було оцінити за тим, де його тримали, він здригнувся, продовжуючи цю думку. Минуло лише кілька місяців від останнього прибирання. Мішин був там, ніс частину костюма з ІТ-відділу, і це було більш моторошним досвідом, ніж перенесення тіла для поховання. Тіла померлих принаймні клали в чорні мішки, які використовували коронери. Костюм для прибирання був іншим видом мішка, пристосованим для живої душі, яка повзла всередину і була змушена померти там. Мішин згадав, де вони забрали спорядження. Це була кімната в кінці коридору, де тримали родні. Хіба прибирання не проводив той самий відділ? Він здригнувся. Одне неточне слово могло призвести до того, що тіло опиниться там, гниючи на пагорбах, а його друг Родні був відомий тим, що небезпечно махав язиком. Спочатку його мати, а тепер його найкращий друг. Мішин замислився, що в пакті сказано про добровільне прибирання замість когось іншого, якщо там взагалі щось сказано. Дивно, що він міг жити за правилами документа, якого ніколи не читав. Він просто припускав, що інші всі відповідальні особи читали його і діяли за його кодексом, дусі доброї волі. На 58-му поверсі його увагу привернув головний шнурок вантажника, прив'язаний до поруча, що спускався вниз. Він мав той самий синій візерунок, що й шнурок, який він носив на шиї, але з яскраво-червоним краєм торговця. Обов'язок покликав, розвіявши думки, що кружляли в нікуди. Мішин розв'язав узол і пошукав на тканині печатку купця. Це був Дрексель, аптекар з кінця коридору. Зазвичай легкі вантажі і менша оплата. Але принаймні це був спуск, якщо тільки Дрексель знову не був недбалим і не прив'язав його до неправильної рейки. Мішин дуже хотів дістатися до центрального, де на нього чекали душ і зміна одягу, але якщо хтось побачить його з пласким пакунком, що проходить сигнальну стійку, він почує про це від рокера та інших». Він поспішив до Дрекселя, молячись, щоб це не була чергова доставка ліків до кількох десятків окремих квартир. Від однієї думки про це у нього боліли ноги. Дрексель стояв за прилавком, коли Мішан відчинив скрипучі двері аптеки. Великий чоловік з густою бородою і лисою головою. Дрексель був чимось на заразок постійного елемента в центрі міста. Багато хто приходив до нього, а не до лікарів, хоча Мішен не був упевнений, наскільки це було розумним вибором. Часто саме той, хто давав найбільше обіцянок, отримував гроші, а не той, хто лікував людей. Кілька людей, які, судячи з усього, були хворі, сиділи на лавці в примальній Дрекселя, шморгаючи носами і кашляючи. Мішен відчув бажання прикрити рот рукою. Замість цього він невинно затримав дихання і чекав, поки Дрексель наповнив на великий квадратний папірець меленим порошком, акуратно склав його і вручив жінці, яка чекала. Жінка посунула кілька жетонів через прилавок. Коли вона пішла, Мішен кинув рукою на гроші. А, Мішен, радий тебе бачити, хлопче. Виглядаєш здоровим, як риба. Дрексель пригладив бороду і посміхнувся. Жовті зуби визирали з-під кучерявих вусів. Я теж, ввічливо відповів Мішен, наважившись видихнути. Є щось для мене? Є, зачекай секунду. Дрексель зник за стіною полиць, забитих маленькими флаконами та баночками. Аптекар з'явився знову з маленьким пакетом. «Ліки для нижнього рівня», – сказав він. «Я можу віднести їх до центрального рівня і попросити диспетчерську відправити їх звідти», – сказав Мішен. «Я саме закінчую зміну». Дрексель нахмурився і потер бороду. «Гадаю, це підійде. А диспетчерська не виставить мені рахунок?» Мішин простягнув долоню. «Якщо ти десей, чайові», – сказав він. «Так, чайові. Але тільки якщо ти розгадаєш загадку». Дрексель сперся на прилавок, який, здавалося, прогинався під його вагою. Останнє, що Мішин хотів почути, – це ще одну загадку старого, а потім не отримати оплату. Дрексель завжди заходив привід, щоб залишити собі частину грошей. «Гаразд!» – почав аптекар, потягуючи за вуса. «Скажи, що важить більше? Мішок наповнений тридцятьма-п'ятьма кілограмами пір'я? Чи мішок наповнений тридцятьма-п'ятьма кілограмами каміння?» Мішин не завагався з відповіддю. «Мішок з пір'ям!» – заявив він. Він уже чув цю загадку раніше. Це була загадка для вантажника, і він достатньо довго думав над нею між рівнями, щоб придумати власну відповідь, відмінну від очевидної. «Неправильно!» – гримнув Дрексель, помахавши пальцем. «Це не каміння!» – його обличчя спохмурніло. «Зачекай, ти сказав пір'я?» – він похитав головою. «Ні, хлопче, вони важать однаково!» «Вміст важить однаково», – відповів Мішин. «Мішок із пір'ям мав би бути більшим. Ти сказав, що вони обидва повні, а це означає, що більший мішок містить більше матеріалу, а отже важить більше», – він простягнув долоню. Дрексель стояв, покусуючи бороду збитий з пантелику. З невдоволенням він взяв дві монети з оплати дами і поклав їх у руку Мішина. Мішин прийняв їх і засунув пакети з ліками в рюкзак, а потім міцно його затягнув. «Більший мішок!» Пробормотів Дрексель, коли Мішин поспішав повзлавки, знову затамувавши подих, а пігулки гремотіли в його рюкзаку. Роздратування аптекара коштувало набагато більше, ніж ще й, але Мішин цінував і те, і інше. Однак задоволення зникло, коли він спустився по спіралі вниз по напруженому бункеру. Він побачив на одному з майданчиків заступників, які тримали руки на зброю, намагаючись заспокоїти сусідів, що билися. Скло на вікнах, що визирали в магазин на 42-му поверсі, було розбите і накрите пластиковим листом. Мішин був майже впевнений, що це сталося нещодавно. Жінка на 44-му поверсі сиділа біля перил і ридала, сховавши обличчя в долонях, а мішен дивився, як люди проходили повз неї, не зупиняючись. Він також спустився вниз. Сходи тремтіли, а графіті на стінах попереджали його про те, що має статися. Він прибув до центральної диспетчерської і виявив, що там було моторошно тихо. Пройшов повз сортувальні кімнати з високими полицями, на яких лежали товари, що потребували доставки, і пішов прямо до головної стійки. Він мав здати свою поточну посилку і вибрати наступне завдання, перш ніж переодягнутися і прийняти душ. За стійкою працювала Кейтлін. Інших кур'єрів у черзі не було, можливо, вони лікували свої рани або, можливо, доглядали за своїми сім'ями під час нещодавної хвилі насильства. Привіт, Кейтлін. Мішен? Вона посміхнулася. Ти виглядаєш цілими неушкодженим. Він засміявся і доторкнувся до носа, який все ще болів. «Дякую». Кем щойно проходив і питав, де ти? «Справді?» – Мішин здивувався. Він думав, що його друг візьме вихідний, скориставшись премією від коронера. «Він щось забрав?» «Так, він попросив все, що прямує до відділу постачання. Був у кращому настрої, ніж зазвичай, хоча здавалося був ображений, що його не взяли з собою вчора ввечері». «Він про це чув, так?» – Мішин переглядав список доставок. Він шукав щось, що прямує вгору. Пані Кроу знала б, що робити з родні. Можливо, вона могла б дізнатися від мера, за що його покарали, і, можливо, заступитися за нього. «Зачекай», – сказав він, піднявши погляд на Кейтлін. «Що ти маєш на увазі, кажучи, що він був у гарному настрої? І що він прямував до відділу постачання?» Мішин подумав про роботу, яку йому запропонував Вік. Керівник IT відділу сказав, що Мішен не буде останнім, хто дізнається про цю пропозицію. Можливо, він і не був першим. «Звідки Кем прийшов?» Кетлін доторкнулася пальцями до язика і перегорнула старий журнал. «Гадаю, його останньою доставкою був зламаний комп'ютер, який прямував до...» «Цей маленький щур!» Мішин вдарив стійці. «У тебе є щось, що прямує вниз? Можливо, до відділу постачання або хімічного відділу?» Вона перевірила свій комп'ютер, швидко клацаючи пальцями. А решта її була абсолютно спокійною. «Зараз у нас дуже повільно!» Сказала вона вибачливо. У мене є щось від механіків, що повертається до постачання. 25 кілограмів. Без поспіху. Стандартний вантаж. Вона подивилася через стіл на Мішана, щоб побачити, чи він зацікавлений. Я візьму, сказав він. Але він не планував йти прямо до механічного відділу. Якщо поквапиться, то, можливо, зможе випередити Кема до відділу постачання і виконати інше завдання для Віка. Це був той шлях, якого він шукав. Йому не потрібні були гроші, а лише привід повернутися до 34-го, щоб забрати свою зарплатню. Ще одна нагода побачити родні, дізнатися, яка допомога потрібна його другові, в якій саме халепі він опинився.